Qorinflilərə birinci məktub 6cı fəsil Sizlərdən birinin başqası ilə iddiası varsa, müqəddəslərin qarşısında yox, haqsızların qarşısında mühakimə olunmağa cəsarəti çatarmı? Dünyanı müqəddəslərin mühakimə edəcəyini bilmirsizmi? Madam ki, dünyanı mühakimə edəcəksiz, belə xırda işləri mühakimə etməyə ixtiyarınız çatmırmı? Mələhləri bizim mühakimə edəcəyimizi bilmirsizmi? Bəs gündəlik həyata aid işlər harda qaldı? Əgər elədirsə, gündəlik həyatda məhkəmiyə veriləcək işləriniz varsa, imanlılar cəmiyyətində saymadığınız adamları hakim seçirsiniz, mən bunu sizi utandırmaq üçün deyirəm. Yəni, öz bacı qardaşlarınız arasında Hakim olmaq üçün sizlərdən bir nəfər müdrik adam tapılmadı, amma qardaş qardaşla məhkəmiyə gedir, üstəlik imansızlar qarşısında. Əslində, bir-birinizi məhkəmiyə çəkməyiniz sizin üçün artıq tam məğlubiyyətdir. Əvəzində haqsızlığa qatlaşmaq daha yaxşı deyilmi? Aldanıb dözmək daha yaxşı deyilmi? Amma siz özünüz haqsızlıq edib, Başqalarını aldadırsınız, Üstəlik bunu bacı qardaşlarınıza yedirsiniz. Məyər bilmirsiniz ki, haqsızlıq edənlər Allahın patşaqlığını irs olaraq almayacaq? Allanmayın, çünki əxlaqsızlar, Bütpərəslər, zinakarlar, Faişə kişilər, Kibaz kişi kişilər, Oğrular, Tamahkarlar, Əy yaşlar, Döhtancılar, Soyğunçular, Allahın padşahlığını bir solaraq almayacaq. Sizlərdən bəzisi belə idi, amma Rəbb İsa Məsihin adı ilə və Allahımızın ruhu ilə yuyulub təmizləndiniz, təqdis olundunuz və salih sayıldınız. Mənim üçün hər şeyə icazə var deyirsiniz. Lakin hər şey xeyir vermir. Mən də Hər şeyə icazə var, deyə bilərəm. Amma özümü heç bir şeyə tabə etməyəcəyəm. Yemək qarın üçün, qarın da yemək üçündür, deyirsiz. Amma Allah həm qarını, həm də yeməyi yox edəcək. İnsan bədəni də əxlaqsızlıq üçün deyil, Rəbb üçündü. Rəbb də bədən üçündü. Rəbbi dirildən Allah öz qüdrəti ilə bizi də dirildəcək. Bilmirsiniz ki, bədənləriniz Məsihin üzvləridir? İndi Məsihin üzvlərini götürüb bir faişənin üzvləri eləyim? Əsla! Bilmirsiniz ki, faişə ilə birləşən onunla bir bədən olur? Çünki deyilmişdir, ikisi bir bədən olacaq. Rəblə birləşənsə, rəblə ruhən bir olur. Cinsi əxlaqsızlıqdan uzaqlaşın. İnsanın etdiyi bütün digər günahlar bədəndən kənardadır, amma əxlaqsızlıq edən öz bədəninə qarşı günah edir. Məyər bilmirsiz ki, bədəniniz Allahdan aldığınız, sizdə yaşayan müqəddəs ruhun məbədidir, siz özünüzə məxsus deyilsiz, çox baha qiymətə satın alınmışsınız, beləliklə, bədəninizlə Allaha izzət gətirin.